Bona nit. Hola. Oh. Divendres 10 i 10. Bona nit. Bona nit, molt bona nit. Feia molt temps que no parlàvem amb tots vosaltres. Emocionant. Ai, calla que plorarem. No ploreu, oients. No ploreu. És una escena. Espera que ara falta la Neus, tu. La Neus, la Neus. Ara ja espatllarem el programa. Bona nit. Bona nit. Feia molt temps, eh? No hi haguem els tres. Però mm -hmm. temps. Les ànimes d'aquest programa. Aquella on 6 de nit, en es què em va picant mosquits. Um, què tal? Vaja, començaran a quedar picats pels mosquits. Sí? Sí. A mi. Ah, sí és com que dèiem ahir, a mi els mosquits no em piquen. Perquè dos deus tenir el sang dolenta? Però no és això, a veure, no. ens piquen a tots jo crec. La meva teoria és que ens piquen a tots. El que passa que amb uns els hi fa reacció i amb altres no. No? Hosti. Oh, sí. Jo crec que piquen allà com poden. Per què te deus enganxar els mosquits mascles i no te piquen? No sé, home, clar. Clar. És normal I Clar, el seu tio, doncs, ven els mosquits femelles i que són els que piquen, sí. que dius van amb mala llet a més a més, s'equivoquen, doncs és l'essència de la dona, està ah. clar. clar, però el pas que ho ficarà sí. en, en aquest tema que Ui. entre la, tanta dona per aquí reunida està no és... tornant vermell, com el micro. Per això ja callo, fora tema. Fora tema. Fora, fora tema. Dilluns, Dilluns, arriba l'estiu. Dilluns, ja? Ai, jo que ja hi érem. Pues la veritat és que semblava que ja hi érem, perquè avui fet una calor. Una calor? Mare meva. Com ahir? Anem amb tirants ara. I són les 10 del vespre. Això és bo. Bueno, la neus va despullada. Encara és més bo? Atenció, la neus va despullada. Tu? Eh? <laughs> hi ha una internauta que desitjaria veure't així. Ah! Pens, eh? Ha insistit? No, no ha insistit no. més, eh? Ostres! Oh, jo el volia conèixer. Volia anar me no, a sopar amb ell. Coneixen-el, no? Però vull dir fa gràcia que et diguin ole, ole, ole, vale. ole. No et uh, conec, però ole. Però, però quina preferia, la peli o la morena? No, totes tres. La Loda... De... Indiferent. I sí, clar, indiferent. És... Hauria d'haver-hi una rossa, eh? Neus oh. Tanyesta. De rossa no estaria malament. No, no estaria Un pines que ve, no? Mm -hmm. Sí, sí, vaja, crec que seria... Sí, sí, seria positiu, eh? Positiu. Demana, demana. No, home, per demanar no quedem, tu. No, n'hi sé. Jo llenço el tema, o si, si hi ha algun aspirant que vol venir... Fem prova, una prova així... El que vol trucar, 864, 865... Oh, ja l'hi faré jo, la prova. Oh. De selecció. Bé, ja l'hi faré jo. Però podré ser-hi present? Mm, bé, no ho sé, ja ho veurem. Ja veurem. Bé, doncs ja sabeu, noies que sigueu roses. Si no sou roses, mireu tu. No, no, no passa res. Bueno, us teniu... Teniu, sí, amb aquest anunci que fan del Ros Polar hi ha ja, cap problema. Sí, a la tia li fan un anunci. Perdona? Perdona? De, de, sí, home, saps el general aquell de, de la guerra del golf pèrsic? Mm -hmm. En, -en Schwarzkopf? Que ara s'ha passat els cosmètics. Ah, ja el de sí. Sí, aquest, el de la guerra del golf, tio. Es poden tio. marques. Bueno, però jo el tio aquest de la guerra del golf. Sí. El 92, però, si no us sí. en recordeu. Sí, sí. Doncs fan el nom un surt allà, i ara pots tenir el, el ros polar. Oh. I aquest ros polar com és? Bueno, és ros més més ros. Ja. Ros completament eh, descolorit. Què diguem? sembla que hi ha problemes. No me sento. Ara sí. No te sents malament. Ara si no em sento. Sent. Ara em sento. Bé, doncs, eh, què està trucant algú? Ah. Doncs, doncs no sé, no sé quin és aquest ros, però té èxit la cosa aquesta. Mm, no ho sé, home. El ros polar. Sí, o sigui, el de la Pam, una cosa així. És. De la Pam? La Pamela Anderson. Aaaah! La mega Pam. Ja, yeah. ja. Yeah. Ros... Mm, Allò. Ros poté. Sí, home, clar, poté, però... Um... El ros polar queda més d'això. Ai, que bé sona. No sé, com el teu micro. M més clar i tot, sí, sí, potser. Bé, bé, què més tenim? I anar parlant de, de rubies i les pel·lis roges què? Estan molt bé les pel·lis roges. No en conec gaires, però... A més, es que n'hi ha poques. Mm. Estan mm. potents. Sí, sí, sí. Veig que tenim uns temes molt... Sí. Sí, sí, què, més sí. què més tenim aquesta nit? Uà. Moltes coses. Sí? Com? Tenim... Jo porto dos coses. Dos? Dos. Com els no diem marques? Com ofertes. M'en donaven dos. Sí, per exemple. Doncs jo porto dos. Belgues o no belgues? No belgues. Mm, malament. Perquè ja heu sentit l'última. Mm. L'ú dels cosmètics. Cosmètics. Mm. Sí. Sabeu què m'ha fet pensar? Us en recordeu de la primera entrega del Batman? La primera? Ah sí. que en Jokers es dedicava a fer una mescla de productes que produïen una mena de malaltia, erupcions, no ah, sé què sí. i morien tots amb aquell somriure a la cara però pues m'ha fet pensar això, per un moment mm. en plan, amb els productes de bellesa pues però Jokers això també, només són pollastres, no? no, són tot tipus d'animal tot tipus, ah, i hi ha ja begudes ja, no són begudes, sí. no? La coca, sí. la ja han tornat a comercialitzar un tipus de beguda. Em sembla que el Nes Tee, sí, el, Milos, el sí. Minute Made Made Premium, el i, Borda, i sí. així, però la Coca-Cola encara no, eh? No, no. Els addictes... A més a més, és un problema, perquè la Coca-Cola és un producte que crea addicció. Deuen haver addictes a la Coca-Cola i ara ja no està passant mono. Mmm! Home, no, ja en deuen haver, ja en deuen vendre d'altres països. No ho sé pas, eh? Sí, Sí, però, però bé. que sí. Eh? Sí, sí, suposo que aquí ja trobes de tot arreu, doncs allà també és el mateix. Jo avui ja en el diari ja sortia també. En cop identificar una Coca-Cola velga. <laughs> I et posava codi de barres, noia, si encara que estigui en castellà, si hi ha un 54 al principi del codi de barres, me'l fia Llença-la, fes-li puntada de peu, fes el que vulguis, però no te la veguis. Ah, sí? teu sí? Fins ara era allò... Si jo està en francès, res. Si està en espanyol, endavant. Això no. Hem de fer un pas més al que et donen la cola de tubo. No ho saps si t'estan enganyant. O depèn de si és el tat vell o és el nou que hi la taqueta. Si donen el directament no et donen una ampolla. Perquè tota aquesta gent estan carregats, estan carregats perquè jo vull anar a un no dic quin. Però clar, jo n'he anat una cola cola amb una companya meva i dit i com ho saps? Aquesta gent pot ser potser aquí carregat ja per tot l'any i diuen sí home, ara aquí perdrem calés. I la resposta no la noia, qui ha estat? Escupi tota la Coca-Cola? Ai, sí, de la cara. No, no, però és allò que dius, hi ha, hi ha gent molt eh?, mm. en aquest món. No, però a veure't, per beure't una Coca-Cola és molt poc probable que que et passi res. Sí, perquè em sembla que tot plegats com ja n'hem menjat de coses com que... Com a molt un nou de, no de no panxa, quilowans. però no... En principi no t'ha de passar res. I les, les patates? Ajunt. Ai, sí, les patates aquelles. Quines patates? Ja ho heu dit? Quines patates? Les noies top. Aquestes també ho diuen, que les, les han pringles. retirat. Les Pringles. Sí, les Pringles. Ah, amb amb, amb, amb l'anunci que fan? Ja. Qui, qui, qui, qui, qui vols que vulguin, ja? Què vols dir? Aquell anunci que no té ritme, no té res. No, les ho menja de tothom, aquestes patates, eh? Mm. Que, per cert... Són bones? Tastat? No, no, no. Sembla blat de bono, allò. Allò no. no és una patata, allò. No? No, és que no em crida la veritat Aquella forma d'iso No, no, no No té gust patata? És farina No, no, sí, sembla com una pasta, com una cosa rara Bueno, és que de fet és una pasta Està feta amb una pasta I mira, tu t'has de motllo Sí, sí Mmm, està bé això Està Sí, sí, sí Bueno, doncs això, tema de les dioxines Sí, sí, un clàssic ja Un clàssic A l'hora d'ara El pa de cada dia Hi havia un acudit al diari que estava molt bé i sortia un tio que està en el restaurant, amb el diari, i el que li pregunta, què serà? I el, el senyor que està assegut a la taula diu, doncs, la veritat no ho sé, té un diari posat, pues, pollastres, vaques, ous, coca-cola. No ho sé, què serà la veritat? I dius, què menjarem? Què em sembla, què? que això també fa pensar... Important que arriba a ser, per exemple, el pinso d'un animal. Ai, no, no només això, em sembla un oli vegetal que... No, és que els dolents són uns olis que s'han posat. Ja, però això també ho porta, no? Sí, però és que el problema ve d'aquests olis. Ah, d'acord. Ah, d'acord. No de tipus vegetal, per això de tipus industrial. Mm. Però bé, mm -hmm. no ho sé, no ho sé bé... De... Encara estan fent hipòtesis, vull dir, que vés a saber. Ui, i per temps, niure. Sí, sí, sí d'aquí sí. que vagin traient d'on t'ha sortit tot plegat. I els símptomes? No se sap. D'aquí uns anys. Perquè també ens ho podríem dir. Ara, clar, si expliquessin els símptomes també, ara hi hauria tanta ja, i tanta gent que estaria als hospitals, i me passa això, i tinc aquest mal de panxa i aquest mal de cap, em sembla que me passa això. Molta, em sembla. No, per sí, dir, he menjat un pollastre de la botiga tal, de la veïna tal que i no hi aneu ah, segur, i tot el poble sense anar enfadats aquestes coses segur que, que passaran I... i que es deuen estar passant I el pobre pollastrer ha arruïnat tot el pollastrer, bueno mare meva mm -hmm. mm. Tant, tant. Bé, i que més de, de música? Suposo que hi haurà novetats, no perquè ara a l'estiu... Uh, sí. Eh, sí... Segur que posaran un tal Ricky o, no, eh, perquè a tot arreu se sent. Mmm... no. Oh, no. Aquell, aquell de la Salomé. Mmm... tampoc. No. Coi, els vaques tribons, que han no tornat. No, no, no. I ahir, oh, no. ahir van començar la seva gira, que els tindrem aquells Julià. Però penseu que el dia abans del concert dels Black Street Boys hi Metallica i Monster Magnet en concert, al mateix lloc. Oh! I el dia després hi ha Aerosmith i Black Crows. Oh, Black Crows, molt xulos, eh? Han tret una cançó molt xula ara. I mm. si més no, si és que no l'han tret ara, fa poc, és que jo vaig veure un vídeo l'altre dia molt xulo. Mmm, que pràcticament n'hem moltes cançons, eh, del By Your Side. Sí. Ara te l'ensenyaré perquè està per aquí dins, a veure si és un d'aquests. Mm, si és el que hi ha per aquí dins, sí, ja vam conxar. Sí? Va pel desembre, si te'n acordes ja fa... Urrrr, tela. Devies aquest. <ríe> doncs pel desembre, ja vam començar. Pues el vídeo surten d'unes portes... No l'he vist. Diuen que és el grup hippie que encara duren, i que encara duren iguals. Mm? Que diuen que és el grup hippie que grup encara duren. Hippie. Sí, això ho van dir un dia per una ràdio, però però no sé eh? Ja no els vaig ser hippies hippies bueno, no sé, digues uh, música? sí, vaja, música, la setmana passada ens van demanar que poséssim una cançó d'en Kiko Veneno qui ho va demanar? imagina tu, qui pot trucar L'Anna. Bé, bueno, l'Anna, no? Esclar <ríe> que sí, evidentment, oh. quines coses. Oh, en Jordi Monresa. No, no, va ser l'Anna, va ser l'Anna. A li agrada el Quico Veneno? Sí, va demanar un tema d'en Quico Veneno, que era Techo de Menos. Anna, si ens estàs escoltant, que em sembla que no. Uh... No, però ja té, a casa això ja estan controlant, eh? Ja, ja, no ja som amigues. <ríe> no, no, el Quique el, ai, el, Quique, el Quique, el Quique, el Quico Veneno. Té cançons que estan ah, Ella ens va demanar no. el Techo de Menos, però el Techo de Menos no el tenim. Llàstima, un altre dia serà. A veure, per no, què no la no posis a la fe calor, eh? M'ana'm? No me posis a la fe calor, eh? No, no la ah. aquesta, sembla. A veure, quina posem? Mm, una que és de l'album puro veneno. Techo de vino, es va demanar, Ai, que maco. Sí, això és Ai. el que tinc per aquí puntat. Clar, està sí, allà dalt. Sí. Clar, perquè allò està res, com que cada setmana canvia de, de situació, doncs... Es troba clar, a faltar. Clar. Sí. Vaja, doncs la cançó aquesta, el teixo de menos, no... Per qui no corre, em sap greu, ja arribarà, algun dia. Però, per mentrestant, per amortiguar allò, el, el neguit, les ànsies, la peça titulada Lobo López, qui Verí. por al el ansiosa por ver esas cosas que... des d'aquest puro veneno editat l'any passat. Doncs m'ha molt. No ja dic, no era el techo te de menos, però mira... Nosaltres també la trobem a faltar, eh? Tu dir sí, que sí, no però... li hagin posat el techo te de menos no vol eu, dir no. que no la trobem a faltar. Clar. Ara no entrem aquí amb malentesos, eh? Home, evidentment, tu, si no seria lleig... Clar. Per no tant, per santa. Va, <laughs> que sí. Vale. Um... Ai ai, ai, ai, Doncs va, parlem una mica de natura. Va, vinga. Natura. Natura, natura. veure, què es pot relacionar amb la natura i alhora l'estiu? Mm, te diria nudisme, però diries que és una animalada. <laughs> o sigui que... No és una manera, és una manera. Natural. És natural. És natural. És natural i és exacta i l'estiu, la platja, natura, nudisme per exemple. Hi ha iogurts que són naturals, també. Hi ha iogurts que són naturals, però els iogurts tant es poden menjar a l'estiu com a l'hivern. I si són bialgues? Potents, són potents, potents, vull dir, tens diferents opcions. Uh -huh. I dintre d'una d'aquestes opcions? Anar uh al -huh. camp? Campaments de natura. Ai, tant, campament. T'has acostat, eh? Sí, va, camp, va, un derivat. De camp. Un derivat. derivat. Un derivat de camp són els campaments de natura, per exemple. Perquè, clar, a veure, a l'estiu els nens no saben... Bé, bueno, no saben què fer. Sí, per ells farien milions de coses. Però molts, clar, els pares treballen... Mm. Una pila de coses que fa que l'estiu s'allargui i que no acabis de gaudir-ne tal com voldries, no? Tant els pares com els nens. Una de les solucions són les típiques colònies, eh, casals, pim-pam, no? Els clàssics, però sí, clàssics. clàssics. Estàs a Convallà, a Convallà... Doncs, sense marxar gaire lluny d'això, del Convallà, mm. doncs hi ha una organització que és la IADEN, que fa molts anys que existeix, d'acord? ¿vale? Moltíssims. Molt. Vagi. I que cada any, doncs, hi ha uns campaments, d'acord? De natura. I què vol dir IADEN? IADEN, què vol dir? Institució Alta Empordanesa per a la defensa i estudi de la natura. Toma, Això pels nens. A veure, per nens i nois. I nois. Mm, sí, i grans, eh? Vull dir, cap problema, joves. Val. No. Mm, des de ben petits a una edat joveneta, eh? És dir, nosaltres hi podríem anar? 25. O, o malament? Sí, sí, no, no, no. Hi podem anar. Podem anar-hi. Si ens engresquem, podem anar-hi, vincu. O el monito seria més jove que nosaltres. Això es podria donar el cas, vaja, sí. Que fort, tia. Sí però bueno, cap problema uh, doncs a veure, què proposen aquests nois uh, col que molt ben diu el nom alta empordanesa doncs uh -huh. estan a la zona dels aiguamolls de l'Empordà i alhora també aquest any doncs també s'hi pot anar al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'estany de Sant Maurici clar, a veure, això és un avantatge des del punt de vista que si hi si fer unes colònies si sí, són molt enriquidores pels nens i ja estan fetes per ells i tot però què passa? Que, per exemple, els aigüemolls de l'Empordà o el Parc Nacional d'Aigües Tortes doncs són parcs no nacionals, tal com diu el nom, i per tant no s'hi pot accedir-hi tan fàcilment. No. Un, un Està un Parc Nacional no està prohibit, excepte per aquest tipus d'organització. I, clar, aquí ve l'avantatge d'un contacte amb la natura, però un tipus de natura que... Només es pot trobar, per exemple, el tipus de natura que trobem als Aiguamolls de l'Empordà és exclusiva d'allà i els d'aigües tortes tres quarts del mateix. Per tant, és una proposta, em sembla, que força enriquidora des del punt de vista no sé, natural o com n'hi vulguis dir. És força interessant. Llavors, eh, d'aquests campaments, doncs, ja ha... s'han fet diferents, bueno, hi ha diferents torns, i diferents dates i diferents punts o sigui, eh, com hi ja han dit, els aigua molls de l'Empordà i alhora hi ha una quinzena que és de l'1-13 de juliol que és el Parc Nacional d'Aigües Tortes eh? Uh -huh. També eh, hi ha es divideix en bueno, també hi ha camps temàtics, també l'aigua molls de l'Empordà i ha dos tipus de tons i alhora hi ha un campament d'ornitologia de l'Ale Empordà perquè una de les coses que permet als aigua molls és fer un bon estudi, diguem-nos així, o una bona coneixença de l'ornitologia, perquè és molt ric l'aigua molt de l'Empordà en aquest tema. No, tant, eh? Eh? I no sé, em sembla que millor que ens expliqui la Falca, que, que, bueno, que ja ho explica tot, abans que nosaltres, i llavors si en casa en acabem de parlar. Bueno, oh, la falca. posem la falca i llavors n'acabem de parlar. Escolta, aquest estiu no et quedis a casa mirant la tele. Bicicleta, tallers, danses, excursions, ocells, conèixer plantes, platja, jocs de nit... Campaments d'estiu de la Iaden als Aiguamolls de l'Empordà, 4 torns, del 6 al 18 de juliol d'11 a 14 anys, del 20 al 31 de juliol de 8 a 10 anys, del 3 al 15 d'agost d'11 a 14 anys i del 17 al 28 d'agost de 8 a 14 anys. Per apuntar-t'hi i perquè els teus pares s'informin, truca al telèfon 972-670531 fins al 30 de juny, de dilluns a divendres, de 5 a 9 del vespre. Campaments d'estiu de la Iaden, un estiu diferent molt accent empordanès no tenia, eh? No. Sonava més com si fos del Ja t'ho diré. També. Que no pas de empordanès. Sí, bueno, mira, no, no ens n he informat. També ella el que ha dit, el que ens ha explicat, són els campaments de l'Aigua Molls de l'Empordà. Però repeteixo que per, també, per exemple, n'hi ha una quinzena al Parc Nacional d'Aigües Tortes del 1 al 13 de juliol per joves de 14 a 17 anys. Com veus, no, uh -huh. no és només per nanos. Més aviat és per gent, no per petits, és, és, és, perquè clar, està, suposo, dirigit a, a anar a prendre, més que res, anar a prendre un contacte amb la natura. I també el campament d'ornitologia del 18 al 28 d'agost i camps temàtics als aigua per a joves de 15 a 17 i 18 25, diferents quinzenes, l'última de juliol i la primera d'agost. Mm -hmm. Tot això, si us interessa... Doncs només heu de trucar el 972-6705-31. No s'obreixen no, les edats pel que veig? Dir, com no, vols dir? -ho. Que per exemple, si és tipocolònies, que dormim tots allà com una comuna... Vull dir, que no et trobaràs un candàpiu de, de 25 anys al costat d'un nano de 9 anys que està no, allà... No. no, perquè clar, vull dir, si va un... O sigui, suposo que la primera quinzena de juliol, que és de... No. sí de 11 a 14 anys doncs, estaran dirigides a una sèrie de coses o una sèrie de finalitats que vulguin que coneguin en canvi a la següent, que són nens més petits pues aniran a un nivell inferior no sé, donant la importància d'altres coses més enfocat a l'edat mm -hmm. o sigui, sense o sigui, per, per aprendre n'hi ha n'hi ha moltes coses Vull dir, cap problema suposo amb això Sí, sí. una proposta a fer Home, de cara a aquest estiu eh? repetim el número de telèfon si un cas, recordeu que hi heu de trucar abans del 30 de juny vull dir, molt de temps no queda no, durant 12, la setmana que ve 12 dies teniu temps durant la setmana que ve Però, per Sant Joan Festa que hi okay, la setmana que ve agafeu el número de telèfon 972-6705-31 d'acord? una proposta flash, llençada, flash, llençada, llençada, sí. llençada a l'aire L'altre viatjar. Què us sembla, viatjar? Oh, la millor del món. Estiu. Quin país us agradaria conèixer? Ah, maco. Ah, maco. Ah. I tu, Neus? <ríe> Digues. Ah. Ostres, si sí que vols veure món, no? Et sortirà cara et sortirà cara Molt car, és que... Ah, no s'hi pot anar. Però bueno, ara, amb aquest tipus d'oferta que fan aquest estiu les empreses, agències de viatges... Quines, quines, quines? quines? Allò... Reservi les seves vacances abans de 40 dies i li regalarem dos o tres dies de vacances. Oh. Això és el que s'ha... Clar, si s'asseguren que tindran. Una cosa, expliqueu-me. Hi ha un tipus d'avions que tu mm. pots anar baratíssim, tirat de preu al, al país que tu vulguis. És belga? <ríe> no, però si de cas. Però, a veure, a l'avió hi ha un pilot. Només un. Només un. No, hi ha nosteses, hi ha nosteses, nosteses, nosteses, nosteses, sí, nosteses. nosteses de vols, sí. sí. i ara m'he preguntat, em sembla que hi ha nosteses del programa, saps? imaginat el sorpresa, sorpresa, aquí. Vaja, bé, tot és imaginació. Sí. Bé, no hi ha això, no hi ha cap metge, sempre hi ha d'haver un metge, en els... uh -huh. I no hi ha menjar, per supost, ni res d'això. O sigui, només hi ha el pilot. Bé, potser n'hi ha un altre de pilot, no sé. Això, no, això suposo que hi ha cert. Suposo. Estaria bé. Sí. Seria un detall, sí. vaja. <laughs> com a mínim. Això suposo que sí, que n'hi ha. Igual, ja. fer un cara més barato, puja un no rapidíssim, apreta el botó de pilot automàtic i baixa corrents. No, no sigui com el d'aterrissar com ho puguis, que lloc s'infla, allò. No, en sèrio, en sèrio, no, no fotem, eh? Que es veu que són avions d'aquests, que tu mateix, Tu te lo jugues. Ah. Si passa algú, allà ve a cap metge, però tu mateix, no? I està tiradíssim, tiradíssim. Em sembla que pots anar per... No sé si eren... Han dit per 12 o 13 mil pessetes anar i tornar a Londres. Mm -hmm. I Ale? No és allò que se'n diu vol Charter? El Wall Charter és el més car. No? no tinc ni idea. Jo diria que no, però bueno. Jo el més gros que he pujat són no els dels cavallitos. <ríe> els no, són aquells més no ho sé, bueno, no ho sé El control tècnic diu que tampoc ho sap Bueno, doncs no sé. pues una cosa si, si algú sap que truqui ah. Igualment, tot i així, déu-n'hi-do la temàtica que tenim encara amb els, amb els avions aquí a Espanya dir, No programaria jo les meves vacances amb moltes intencions de marxar gaire lluny amb avió puntualment i tot plegat. I ara els professors d'universitat fan el mateix. Fan vaga de gel per correcció d'exàmens. Vaga de gel? Vaga de gel, sí senyor. Sí. Què vol dir això de vaga de gel, per favor? Doncs, com els aviadors, bueno, com els pilots, doncs fan... Bueno. Volem una subvenció de del Ministeri d'Educació, però no sé què era. Però com que ha trigat molt a arribar, doncs ha doncs dit, nosaltres també trigarem a corregir exàmens. Ah, sí? Sí. Doncs jo no m'havia trobat. I llavors, per Quin exemple, món. vols anar una revisió o així, vas a mirar les notes i dius... Per selectivitat no faran això, eh, que no? Mm, corregeixen professors d'universitats? Sí. No. Ah, no, no, no? l'institut. Va, així no, no cap una problema. Una cosa, qüestió. Qüestió, qüestiona, qüestiona. Un professor teu pot ser corrector teu? Mm, diria que no. Ah, vaja, de fet és balatzar, no? Tot sí, això de la ser... Podria ser. Què t'ha passat? Així s'aproves, tu! Però més, més escassats es només són 10 alumnes, vull dir que ens coneixerà tots plats. Però si està, tu! Mm, no sé. Quina pregunta d'estudis? Molt bé, hi ha algun altre tèmo? Uh, no una altra novetat de música? Uh, de, sí. Sí? Després us en parlaré d'una cosa. Va, comencem amb novetats, menys de juliol. No Backstreet Boys, no Ricky Martin. Oh! No. No, com el que sentia Milenio. No. No, no, no, no. no. ja sabies per on anava jo. Ai, no. Supergras. Oh, Supergras, no? sí, sí. Un... Som britànics. M'obudet per ballar, també. Uh, steel Funky. Jo, jo he escoltat gent. Sí, és ballable, sí. Jo he escoltat gent, ai, música d'aquests i Steel Funky. Hasta a la portada tenen. Un... Steel Funky. Sí, sí. Qui és més aviat Roquero? Però bé, el mes de juliol un nou àlbum, el tercer ja, i deuen ja han fet una avançadilla en forma de single, que és una peça que es titula Can you... Espera't, que ho bé. Can you, can you. La traducció seria, pots escoltar-nos en, en el teu estereo? Sí, seria can you, hear, can you hear us pumping in your estereo? Una cosa així. Oh! Ei, ei. oh. Era llarga, eh? Era molt llarga aquesta frase, home, mal, doncs, molt bé, molt bé. Escoltem la peça aquesta, intentaré dir el títol de pressa per cada un professional. Uh. Escoltem la, la peça que ens presenta en el Supergras del seu tercer àlbum, la peça aquesta que es titula Can you hear us pumping in your studio? Can you hear us pumping in your stereo? Ens pots escoltar en el teu estéreo Sona el supergres, la seva presentació pel seu tercer la que sortirà a la venda pel mes de juliol. Uai. Molt bé. Pel mes de juliol també hi haurà el de Sant Anna, però ja l'escoltarem setmana que ve o així. Semana que ve. Setmana que ve. Molt bé. Hem adestat en continguts web d'internet. Va, continguts. Recordem l'adreça. http dos punts punt to barra mosquit. Si us hi vau connectar ahir probablement vau trobar un petit problemet que no s'hi podia accedir. Un petit Estava... problemet. Un petit problemet força gros. Un... Hi havia un missatge que posava Lala discite is temporal fora de servei. Que es veu que estàvem fent manteniment o no sé què. O sigui que ahir no, només funcionava la secció musical. No funcionava res més. O sigui que havíeu de sobreviure amb això i l'adreça aquesta de la 2barrafasto barra el mosquit tampoc podíeu accedir sí que caos total Bé, Vaja. ha passat el caos, no? Uh, sí, suposo que sí jo no ho he mirat cal esperar que sí, normalment quan fan coses d'aquestes solen durar 3-4 hores llavors ja es torna a restable tot però això, doncs ahir vam estar bueno, out no és que sí, out, out total en fi, tu, què hi farem web de juny, què hi tenim? Tenim el nou treball del Red Hot Chili Peppers, el nou treball dels Death Leppard, Blackmore's Night... Sí, que la gent demana cosa, eh? Ah, sí, demana eh? informació sobre en Richie Blackmore. tu? Tenim gent de categoria? Sí, sí, sí, to. <coughs> el nou treball dels Status quo, cool, el nou de Sammy Hagar i el seu supersingal Master Killer, que és bueno, és bueno la bomba dels Estats Units això. Ah, sí? està en posició número 2 de les llistes rock recordeu que Sammy Hagar és l'ex-cantant de Van Halen el primer també teniu l'antologia dels What Company els New Radicals i el seu You Get What You Give, que suposo que ja el teniu més punxat que no, És que més hi ha ja. els Manu fent la versió del Bobo Leco Shea Ben Moa sí, sua? L'havíem escoltat, sí, oi? Vam escoltar l'original, de la Pat i l'Abel Ah, vale, i ho vàrem comentar Vàrem comentar-ho sí, Llavors sí. ara a internet teniu Manowar fent la peça aquesta que dius Valla tela, <laughs> molta tela També teniu a Paul Westerberg Un fa una mica, de, una mica de tot Balades, molt intimistes Peces amb rima. que en teniu una així amb ritme Que dius, porta bones vibracions també teniu a George Thurgood i els Destroyers i Eddie Vedder, el debut en solitari del de... cantant de Peele Jam, que també la gent demana moltes coses, molta informació sobre aquest, aquest llançament de l'Eddie Vedder. Bueno. On s'ha gravat, que... on es pot trobar, tot això. Molt bé. On es pot trobar? Bàsicament per internet. Podeu comprar, que és difícil de trobar, tot s'ha de dir. I segurament... Molta gent potser s'espera, ai, el cantant de Pil Jam, ai, que maco que serà. No, és un àlbum totalment experimental. O sigui que és barreja de sons i coses així rares. Uh -huh. Ell no canta en absolut. O sigui que, si us penseu que treureu alguna cosa semblant a Jam, no. No té res a veure, absolutament res. Però és que no, no pots ni comparar-ho. No. No, no, ni la no, P no. de Pil. No, no, ni, ni la, P. la que P. Ni la P. Bueno. Doncs no, res, no, res, res, re. Vale. Ah, i així s'estem. <laughs> Molt bé. Doncs pues jo, principis de setmana, mm -hmm. vaig escoltar una notícia que es veu que els anglesos, a Gran Bretanya, clar, ara, quan que era principis de setmana, no es parlava tant de lo de demà. De Que se'ls se de hi casa ja el tercer. Ah, diuen, és veritat. A la tercera va la vençuda, a veure si l'enganxa. Però diuen que la gent ja no fa pas gaire cas. Mm, bueno, deu haver-hi de tot. No sé, és que he llegit no, no, no, no, no, paren tanta atenció com amb la... la... Diana. Sí, la Diana, o la, Saga, o la Fergie. Home, ja. Home, aquesta s'assembla molt a la Diana. No sé si ho han fet expressament, si li han tallat els cabells igual, o... o sigui, és Plonic. molt, molt, molt semblant. Però bé, com que quan jo vaig sentir aquesta notícia era més principi de setmana, no es parlava tant de l'altra però es veu que han llançat, volen començar a fer una campanya... Gran Bretanya per evitar les, la quantitat de mares solteres que hi ha és un dels països que més mares solteres hi ha, mares mm -hmm. solteres joves principalment mm -hmm. clar, suposo que tot ve relacionat amb aquesta mentalitat tan tancada i tan estricta que tenen, doncs clar allò que a un jove li dius això no fagis, facis, doncs pues allò farà llavors ja, hòstia, des, des, desenfrenades sí, doncs pues notxes desenfrenades això, i clar, fins ara era allò campanyes ponceló, ponceló, tot això, però van, hem vist que això no funciona, no funciona. No funciona. Són naturals. Sí, com la vida mateixa, Uà, eh? Vas parlar de coses naturals. Sí, doncs pues mira, per exemple. Doncs no, hem dit, canviem el xip, això no funciona i això s'ha de solucionar. I hem dit, fem-ho diferent. Va, què forem? Va, a veure, el problema és de dues persones aquí, no? Mhm. Mm doncs pues anem a implicar-hi els nois, els pares. Ai. Clar que sí I els pares, doncs, hauran de pagar d'alguna manera Els pares? Sí, els nois De tipus simbòliques a les mares mm, I em eh, queden eh, que simbòlicament? N a veure, més que res Monetàriament? Sí, per doncs... exemple, a les mares per mantindre els fills doncs, No se'n desdiran tan fàcilment Aquells que se'n vulguin desdir yeah. Que sigui una loca i desenfrenada, com dèiem abans eh, Sí, podrà ser-ho però amb unes conseqüències per ells també. Però i si és una cosa d'allò a qui te pill i a qui te pues qui te pillo i a si la noia diu va ser aquell qui em va pillar i a qui em va matar, doncs sí. <ríe> pues aquell pot ser que... O sigui, si ella va parlar amb ell i li diu ell, diu, ah, mira, jo... Jo no. vaig fer el que tu em vas dir però i si mira el que ha passat. Si suposem no. que és un tio, que és un tio escocès, que se'n va a Londres, Sí, no, ho no ho sé no una nit desenfrenada, qui te pilla qui te mat i se'n va a Escòcia no ho sé, a veure la, la, la campanya és aquesta o Si sigui, volen implicar d'alguna manera els nois fer-los conscients de que ells també poden pagar per les noies no... qui, la, qui el fa o qui la fa la paga no, no, no vam amb aquesta intenció eh? no va amb aquesta intenció hem dit, hem avisat a les noies Però els hem intentat i no de i de no cas. hi ha manera doncs pues a veure, globalitzem més la cosa, hi han dues parts implicades, hem avisat en una, i no és que no hagin fet cas, però no ha funcionat gaire bé, avisem a les dues i a veure si entre un i l'altre, doncs, ho evitem. I aquí la mesura deu ser posar la màquina de gelats al costat del, de la parella que es ven, clar. els preservatius. Clar. Aquí tenim... <laughs> L'anunci què? T'ha sortit de Gran Bretanya Tu aquí d'on sortit l'anunci Ja Ara s'entén Bé, bueno, no sé si va bé, bé per aquí Pot ser un incentiu Un incentiu Bé, bueno, doncs pues aquest pot ser un incentiu I l'altres és això Les campanyes que es faran seran més, diri més dirigides pels nois no, eh? O sigui, mm -hmm. tant seran dirigides pels nois com per les noies Ei, tu no te'n desentenguis I tu, pobre de tu, no te'n pots desentendre mm, val, val, Doncs... Tant tant és... Doncs això, i llavors a les noies doncs fins ara les ajudes que havien hagut eren més que res cases on te podien anar i tot això, no? O sigui cases llars de mares joves i així però el que se n'ha adonat és que aquestes noies els que necessiten, a part d'un apartament allò una mica cutre de l'estat, doncs és una ajuda psicològica i el consells per tirar endavant o sigui, més que res portes obertes per tirar endavant si havia de anar a llogar un pis, bueno, si tu si has tingut l'opció de buscar feina, pues ja t'han llogaràs el pis, no? Bueno, això era una curiositat. De unidoms angleso és tot. Mira. Una nova campanya. A part del del de demà que tenen muntat. Mm, show, show. Que diu que molt molt molt molt de xans, tampoc no em fan casa, eh, del Casoriquet. Passen ah, sí, de què parleu? No, tampoc em fan gaire soroll? No, i que no. Ai, doncs jo vull veure la tele que demidò, eh? Jo he vist que... que T'ho por... ¿Sí, he corazón, sí. corazón? <laughs> Bueno, diuen que ah, farà normal. Bueno, un sigo... special corafum, corafum, con entrevista de, de, que de les nòvios. Aquesta noia no em agrada. que és igual que la Diana? Sí, és el que dèiem el abans. Plànic. Són modes, tu? i ara els pritzers tiren cap a aquest tipus de noies Jo per mi que és com que no els hi agrada, perquè sembla la Diana ah. Aquestes ties, vaig dir que les havien definit d'una manera que venien a ser, volien aparentar ser les, les ties pijes sense tenir pasta, mm. però intentant simular sempre... La Diana? No, la Diana no, es va que també era de la mateixa escola L'únic ara les han, les han classificat d'una manera, aquestes ties. Que donen si aquest tipus de pentinat, rosetes i que el busquin l'Igua amb el príncep. Aquestes ties són les típiques... O sigui, és que no me'n recordo el nom. Veus? Si us sabeu, 864, 865. I ah. jo en Raül, perquè ara no podrà dormir. Ah, que no me'n recordo, eh? Fa ràbia. No, que el tens uh, d'enriquist. Tira, tira. Sí, perquè va. aquesta noia també deien que és, és filla de... De res, d'uns pares força humils, em sembla. Sí, però això diuen que són xicotes humils que o són, són rosses naturals, o es estan els cabells tipus la tipu sí, Lady Di. Eh? Aquesta és tanyida, doncs, aquesta és de, de l'escola tanyida. Si sí, més no arregladeta. Bé, home, ha d'estar arreglada. Llavors es caracteritzen per veure sempre gin tònic. To. No demanen res més, només beuen gin tònic. No deuen greixar. No sé si és bela o no i ja, ja no ens hi posem i, i feien alguna altra cosa que, sempre, que totes fan el mateix, Tot? van a cavall sí. van a cavall ah, sí. l'equipació sí. no, és... Una... Ah, a <susurra> evidentment tant pot ser amb cavall o... Ah. Ballar, o sigui que si veiem de totes una rosa curteta sí, tipus l'AIDD tipus l'AIDD sí, tallat, curtet, ros que demani, que demani un gintònic ja, vas començar a malfiar-te a tu vas dir oi, sí. oi. i que llavors digui ens veiem a la quadra? Sí, per exemple? Al paller de la quadra i ja després dir no, no, no, no, no, no, no, no. Directament no? No, directament amb aquestes no busquis plan. No. no. Vaja, és que tampoc busquen plan perquè Pff, un tio humil, Pff, passa. Ja van a coses més sèries. Sí, més categoria, busquen ja cosa important. Ja. Sí, així està el plan. Així està el plan, Exacte, bueno. exactament. I això s'haurà de fer, s'haurà d'ampliar o, vull dir, per exemple, si la rossa rosses però cabell llarg i tal, una altra cosa o no? No, jo no ho sé. Aquesta mena de clubs socials, no, no ho sé. Ves a saber, és de d'haver més gran, no? Potser sí, eh. eh? Això sembla que va, va en alça, eh. Va alça, això. Sí, sí, sí. No sé com acabarà tot això. Bueno, home, de fet, sempre hi ha hagut allò, la dona del... Com, com, com ho deien? Una dona blanca de pell, morena de cabell i ulls verds, volia dir allò traïdora, bueno, traïdora, saps? És molt amable sí. de cara, però traïdora per darrere. Sí, em sembla que era rossa amb ulls blaus i molt mm. blanca de pell, volia dir a o alguna cosa així Clar. això fa fa molt dur o sigui, em sembla que les no sé qui les va classificar I tens alguna còpia d'això? no, no recordo tornar... que ens ho van explicar a classe. Ah. Diria que, no sé per què és que potser ah. dic no bestiasa i no vull pas dir-ho és igual calla't, calla't sí. calla perquè me'n recordo perquè has vist quan no? tinc els ulls Sí. sí. Yeah. D'això me'n recordo. Mm, traïdora. Sóc una traïdora. Doncs bé, això. Bé. Mm, doncs... Mm, doncs no sé si podríem posar un tema polèmica que hi ha ja hagut aquesta setmana. A veure? Un tema musical, si és el senyor Beck. Ah. Dels músics alternatius podria considerar que és com el més alternatiu. Uh, aquesta setmana, sobretot la setmana passada, el cap de setmana passat, el senyor Beck, a la seva web oficial, va posar un tema del seu darrer treball, el Motations, que fa moltíssim, és que estem dient, l'hem de punxar aquest àlbum, l'hem de posar algun dia, avui ha arribat el dia, uh -huh. aprofitant que hi ha la polèmica, i resulta que la web oficial del de, senyor Beck, l'adressa és fàcil, www.beck.com, i ha posat un tema d'aquest de treball del Mutations, sense demanar per més la discogràfica, en aquest cas la Giffin, un tema d'aquest de del Mutations en directe. I la, la discogràfica està que, bueno... Hi yeah. ha un mal rollo, però una cosa bèstia, una cosa fora de sèrie. Ah, sí? Sí, no sé sí, si sí, el senyor Beck ja li ja han fet retirar la cançó de, de la seva plana. No sabem. Poc que sí que hem fet és anar a la plana i baixar-nos la cançó yeah. o sigui que si l'han treta ara l'escoltareu sí. és a dir que si us fa il·lusió prepareu cintes de caset perquè ja que el senyor Beck faria gratuïtament plana. doncs nosaltres la difonem també a flash de pe a pa la cançoneta que el senyor Beck havia deixat a la seva a la seva web és una de les cançons més populars de, del Motations que és la que es titula Tropicalia i és, és això Escoltem el Tropicalia en directe des de la seva pròpia web. Tropicalia. There's every way to make our big girl Oh, and now you've had your fun Under an conditions conditioned sun. It's burned into your eyes Leaves you plain and left behind I see them rise and fall of the jazz of the past and the lions you wouldn't know what to say to yourself lovers a poverty you can't sell misery waits and fake how can i be a bit Hi la peça de Beck, que tenia, o encara té, no sé, ara mateix encara hi és, a la seva web. La, la peça que porta un mal rotllo amb la discogràfica, que l'ha fredat. Total per a una cançó. Per una cançó, aquesta. Ai, senyor, quines ganes d'enfadar-se. que és en directe, doncs, au. Ah, perquè és en directe. Clar. Si no fos en directe... Vaja, si no fos en directe també hi hauria mal rotllo. Hi hauria mal rotllo. El rotllo, però menys, potser. O no? suposo que seria igual a mm. Tom Petty també li va passar el mateix va avançar el single a través del, de mp3.com va estar durant 3-4 dies per la discogràfica llavors li va picar la cresta i li va dir de què vas? Yeah. què és això? De començar a oferir el single dues setmanes abans que es posi a la venda però oh, clar, ja hi havia 150 mil internautes que ja se l'havien baixat mm -hmm. i aquest sí, la peça del de, single d'estudi en qualitat, vaja compact disc, estéreo i tota la cosa. Ja, ja. Bueno, mira. En fi, els molts rotllos aquests que hi ha per la xarxa. Mhm. Uh -huh. I ara la notícia ha estat BEC. BEC. BEC. BEC. Molt bé. En fi, hi ha les 11 i 7. 11 tocades, passades i dirades endavant. Sí, sí, tu. Pràcticament, sí, amb una hora de programa i ja aportem? Mhm. Uh -huh. Desitgem que comenceu bé l'estiu. L'hora dels edius. L'hora de... la setmana que ve. Exacte, ah. tot arriba. Um, la setmana que ve hi haurà passat Sant Joan. Sí. Ei. Que vagi molt bé. Home, i tant. Sant Joan, la nit de les bruixes. De les històries del castell de Montsoriu. Ahà. Uh -huh. O sigui que durant les dotze campanades passen tantes coses que neu hi ja preparat. Us en recordeu aquella que havíem explicat del castell de Montsoriu? Eh. La del... No. Que hi ha una pedra que sembla un llibre. I que a les 12 punt, aquest llibre s'obre. I què diu el llibre? No se sap. No. Mm. I passen coses. Si voleu saber què passen, heu de ser el castell de Montsoriu, a dalt d'una pedra, no sé ben bé d'on és. Toneu en compte que llavors també surt la, la, la dama aquella que comença a cridar, o no sé què, per una torre. Em sona, però no me la cedo tot aquesta no sé, em que és una, una donzella de... que hi havia po castell, surt de la torre més, més alta, comença a el seu estimat, de Ai, te, te, te". i llavors es veu que s'inten els cata-croc, cata-croc, cata del cavall, uh -huh. que no és cap d'aquestes xicotes de la realesa britànica, sinó no, que és el cavaller, cosa. que hi va, va buscar la donzella, però clar, llavors ha ja de tenir en compte no ens ho pagàvem els serpents, que també surt' a aquella hora, yeah. quin mal rotllo. Sí, sí, és tota una aventura, està allà dalt. I mentre esquiveu, el... també diuen que si agafes els rocs de dins del castell mentre són a les dotze campanades Sí. Funciona en respecte al campanades. Sí. Quan s'acaben les campanades pues, perquè si no... Que es converteix en pedets, tu! És mal rollo. Molt emocionant està la nit de Sant Joan a les 12 al castell de Montsorel. O sigui, no es trunqueu la veu de la donzella, no ensopegueu amb els serpents que si mosseguen poden fer mal... El llibre, allà, vosaltres mateixos. Ja mm. El porteu, ja se'l trobeu. Tant pot passar una cosa com una altra. I treu tant rocs com pugueu. Exacte, però que no passin de les dotze. Sí, que sí, les dotze campanades, el dong, dong... Ha de ser durant aquest temps. Més, no. Sí, podeu començar a fer entrenaments aquests Exacte, dies. Exacte. Eh? Començar a córrer per allà. porta pesos, tot, tot el que vulgueu. I si algú hi va, sobretot, divendres que ve, un truc, explicar-nos... Evidentment. Que... Ah de sí, què va el llibre sí, que, que... Sí. o què passa quan s'obre el llibre perquè em sembla que més que res que veure el que llegeixes són fets els que succeeixen eh? mm. per la revetlla veia tela sí, sí. doncs bé Vaja, doncs sí. encara que no sigui una festa tan emotiva també ens podrà trucar eh, divendres que ve cap sí, sí, sí. problema sí. Mm. doncs bé ho deixem així fins divendres que ve i bona nit, bona nit bon principi d'estiu i bona revetlla i acabem amb una peça molt mona. És molt mona, eh? Vigilàvem les petardes. Sí, compte, eh? El va fer molt mal rotllo. Sí. Fa un parell... passat ho fa dos. És un parell, em sembla. Un parell, no? Uh -huh. no coses d'aquestes i si són veudes digueu no. No fos cas que portin dioxines. No, no és plan. Bé, acabem amb un àlbum que s'ha editat a França, concretament a París. I dius, mira, bèlgica. Uh -huh. L'autor és en Bregovic, Uh, l'àlbum passaria totalment desapercebut si no fos perquè hi ha la participació de g en una de les seves cançons uh, S'ha de dir també que l'àlbum fàcil de trobar no és però tenim la sort que Perpinyà és relativament a prop entre cometes, tenim a dues hores o sigui que seria un artista nacional tipus, jo què sé per exemple, Mojinos Escozios o Illegales o Onquico Veneno mateix Ho trobem aquí però si no al Poy a S'ha de pensar que no ho trobarem. Oh. Doncs el mateix passa amb aquest àlbum del senyor Goran Bregovic, que s'ha dit que és iugoslau. Doncs és un artista iugoslau que viu a París. I, clar només ha dit el treball, els treballs a això a França. Perpinyà ja per no és que sigui molt lluny, un prei d'horetes i i ho pots trobar sense problema. A Andorra possiblement també ho puguis trobar. Però aquí no, no el trobaràs, malauradament. Això que és un àlbum que és, està bé, és interessant. Format per 17 peces, totes duren. Déu-n'hi-do. Aquí tenim la, la portada. Sort, eh, aquí el tenim en blanc i negre, es malament. Surt un angel assegut en una mena de columpiu. Un colompi. a veure, vindria a ser això, a la teva vista. Ah, oh, vale. Mm -hmm. L'àlbum es titula Ederlesi, Eder que això és una zeta. I això, i en una de les peces està composta a mitges entre Goran Bregovic i el senyor Iggy Pop. És una peça una mica llarga, dura 5 minuts 40 segons, però de debò que no té cap mena de desperdici perquè és una peça absolutament meravellosa. No és rock, sobretot si anéssiu a buscant no busqueu seccions pop-rock, no, aneu a, a secció de New Age o altres músiques, coses així, músiques del món la tenen catalogada en alguns llocs. I això, o sigui, pop, rock, res. Absolutament res. Doncs escoltem la peça aquesta on participa el senyor Iggy Pop amb Angora Bregovic, de l'àlbum aquest Eder Lessig. La peça es titula Pantalla de Tele, TV Screen. Fins la setmana que ve. Adéu Bona nit. No us perdeu la peça. Circus clothes forget their game They are just zombie bodies Caught in the glow of the tea